بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بغنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فيا إخوة المؤمنون إنه من يهده الله فلا مذل له ومن يسلله فلا هاذي له ولن تجد له وليا مرشدا يكون الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيكونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيراً فهو خير له وأن تصوموا خيراً لكم خيراً لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم جماعت الدرسة Allahu Gjelle Gjelluhu o Gjelle Shano ishte dëshira ati që na prej Ramazanit vjem kure kemi përdel natër e fundin që e dojmë edhe e ta prezim natër e partë një muj dëshira së Allahu Gjelle Gjelluhu dhe madhëri së ti falimenderohet e luësim Allahu Gjelle Gjelluhu që ishte në filim që ishte qastët e parak të këti muj madhështorë qet mua i muslimanëve ka janë 1 miliard e gjithë në papaja edhe veçanti në popullin ton gjithë muslimanëve në fqyshi dhe popullit ton në veçanti allahu a ka thelut që kemi të drejtë të bëjë allahu jallalu velal u temë që të mua i mirë edhe mardh na i bjerin inshallah alu tem allahu jallal an ujk mujk e huaj i pendimin, jetë mujë i freskimit, jetë mujë i kujdetit, jetë mujë i kësimit, jetë mujë i vullës njëherë e për gjithë mërë këshiave tona që mënë radhët e tona mësë nga për sritën, e lusim Allahu gjëllë gjëllalu në këtë mujë ative që janë fleqë edhe të putën në vitën ju për tonë kamët ative në ashrimin e mujë. E lusim Allahu gjëllë gjëllalu në këtë mujë, që ative që janë të ri, që ja u përtonë kamrë të rative dhe vullnetin, që ja u ngritë vullnetin për ar arritjen, e se vafit mat matë malë këti mui, edhe e lusim Allahu në gjëllë në gjëllë luhu, që ishë në fillim në momentët e para, qënave, ative fëmive të veçën, dhoti mazë gjëllë në gjëllë luhu, o gjëllë shenuh, që jam shtëmë dëshiren, për me njësë menin unë këtë mui të mazë, Allahu në gjëllë në Edhe modra me tëllë, Allahu gjëllë gjëllë luhu ja vodhë kabul, ku i dehim dësinin do të akendu i në Ramazanit për pregatit që në Sipirit, edhe për pregatit që në Iftarit, edhe nivelin matë largë durimit të ative njërë dhe shka e në Ramazan durimi ju pakohë. Ahet, të të tëllin e këndu, të të sura të dhënë e ledu mësurat të lëfëra, Allahu gjëllë gjëllë luhu qësot në të, ajma mire të të, Jo vetëm, këtë derë, jo vetëm në ketë derës, jo vetëm në ketë një gjëratë të të një gjëratë të komënë, do të sparë të ramazanë, por edhe në një gjëratët të të sërinë në ketë ramazanë, do t'i bajmi shalla Allah. Ate që ne do t'acillotë, gjatë sëgjimit, kjo nuk do tësat të pakujtë e si do t'gabojtë, po ate që do t'acillotë ne me siguritë se do t'jetë të shira Allah, u tëllën e gjëlelu u që ne t'acillotë. A gjekur n اجدوا ذكر الصيام والدوريه اهو جل وسلم الله جل جلاله جد الدوريه ضو الشنان كبار بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات اياما معدودات لتاجيدا ايت ان قران الكريم اتي ان ما شوم سنيمي و الله الذي جل وعلا ما فيال يا ايها الذين امنوا او يوتثلت كاري بسيمين o ju të cilët me vullnet yeni regjistruar në listën e andarfis ku janë regjistruar ata të cilët thoilën la ilaha illallah muhammedur rasulullah ka zatt qetër pas allahillad dhe aluhdate muhammed al salamati druguariati ju të cilët me vullnetin e juaj E keni shti, e keni fut, e keni reqistru vetën këtë qizë tërështë, jeni muslimat, i takoni falës, robët Allahu Gjellë Gjellalu të fesë, të cilën të vetëmën Allahu Gjellë Gjellalu e pralës, dhe asni fesë qëtër. Sotën Kuran i Kerim, inët dina inda Allah i Islam, për fesë, për dinë, Nuk pranoi çetër për dashin e Islamit. Dëbardhet? E vërtetë? Edhe vetëm një e vërtetë tash te Islami te Allahu dhe lë zëllal vasiqia fytyra e qenur. Kur të tjera bëjnë iluzione te cilat Allahu dhe lë zëllal. Nuk e pranon. Prand oh ju besimtar, besimi i Islamit Kutibë alëjkumë së jamë, më rëdanë, alëjkumë së jamë, juve javë kemi banë në nimin farë, javë kemi banë në nimin obligimë, javë kemi banë nimin tëtë domës dëshëmë. Kama kutibë alëllëzhinë min qabliku, njëjënë, si që javë kemi banë në nimin tëtë domës dëshëmërinë nimin, pojë pojë tjerë që kanë jetu para juve. Ven i Israilit, populli i Musa alayhi salam, populli i Isa alayhi salam, populli i Shuaibit, populli i Harunit, e merran bosin një im të janë shumë, sikur që jam ke më bë varza xhirimin e popujve në të kaluarën, javë ke më bë dhe ju e parsimet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me ditën e rishikimit të cilën në kursin e këtij xhamie, dhe në të njëjtën kursit të xhamive tjera ulë mosika të gjithë. Nuk ka pas i popoj për i popojve i të nuk ka pas në njëmë farë, i të nuk ka pas në njëmë obligimë. Metemse, me disa ndryshime të cilët shërja të tila jojnë me qehejë, Nuk lejos me u lëndru qëllimi, nuk lejos me u lëndru emni, kurse metodat edhe lojët e i badeteve kanë qenë, si pas shëriati, si pas shëriati, si pas shëriati si pas një për nga mërë i si të për nga mërëve, të ardhuna për e Allah u gjëllë e gjëneru, sa e banë razina, sa e banë ambjeti, sa e banë gjënerata, edhe periuda kohore e ti. Juve muslimanë, të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Gjavë kemi bërë farën si një mujë prej mujëve agjërimit Unë e motim do këtë qishë në të kaluarën kemi sëfjegu Se mujë i Ramazat Prej mujëve tim dhe Të motë modit a shfarës për si muslimanë të meninu Edhe kemi sëfjegu shka me thonë, shka me do Ramazan, Ramazan, shka me thonë Ramazat Ramazat, shka do me thonë Ramazat Nuk i për shtatë të të kohës të na sot kërës pjegojmë si gjona, se s'ka përpëshin fjallë Ramadhan, edhe që shash kohës të jashtë atritareve gjamiës ton, ka shumë dalën të ma, për duhet t'itë një gjonë. Se atje, ku ju ka në nu e mënat mujve, ku ju ka në nu e mënat mujve në kohën para islamike, në kohën, jo para islamike, për kohën para ometit Muhammed Musabah, sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall فيالة رمضان أخشمار من فيالة رمض أو تفيالة رمضان رمضان دفت زالي زالي إطلية Pra i djegsi të diellit, pra i rrezëve të porra të diellit e djeg kombën e xhelës, edhe ajo eron kombën e aves së shpejtë e heqën vendi tjetër, pra i zonit të ndër. Ramazan, a shmuj Ramadanin marrëm pra këta i djalë Ramazan, jeq shif. Zot, rrezet djegte, rrezë vaje. E muaj Ramadan, të aq kohë parë menjënu pas tiket muaj voluka vol pas menjënu muin Muharram, për shkak të ime me Allahu dhellalul gali, tiket në njëpë, se sukur shkja atje këzali i shkretinës kamën e kapsës deshër, ashtu Rabazani ka të dojë me mëshkënit e njërju me mëshkënit e njërju si për ta njën unë i rinë Rabazani në vendit e nëzeta, dhe në kohët e nëzeta ku të qobëshin, ka me mëshkënit punë Atomoshkinita telell Allahu jalla jalaluhu wajalla sanu surata al haqa kuranik kerim juze 9 pjesa e te 9 kuranik kerimi thot kulu washrabu hani'an bima atlafkum fi al ayami al khaliha ari edhe bin xenat qe thirave te kam kriju fas pjala per nezer per shkak te joni dit per dinve e pa te plan veten mongut prej hajes mira ve dun sot hadi paku bi mira ve xenetin e pa te plan veten loktan mongut prej pieveve dunjo Sladit në isonë mështinit e ju e të cilët i parë në tjegë meninim Allahu qëllë e gjeralu Në e botë në shala letë edhe kabu Gjëmotin nërshë Slash parë Pa dalit kishti e kimi punë dhe sti Edhe klima jashtë adriptar Po ashtë një gjohë të zemë Nashka nëzat, nashka nëzat Ashtë një gjohë haqë Se muslimon Por qohë në si firë Edhe i haqë shka ka vendos a i me honë Ma si firë, nash vajrë nash dhimë Nash vajrë n Kër të verët pëshoj e pak ma të më të të bojë. Kër qot, i pijet një uj i jashdakonshëm. E ka një hetjit të jashdakonshëm. Ajo, ti me ndohën këtërëvat përvesht e Ramazan. Vesh Ramazan ti me ndohën. Këdhe kjo e mbulon tjegimit të cilën në e përë. Se, e jamën të madhudet. Këma këti për alë në ledhine me në këtë likumë, samë farë që ka bojë juve, së kur që ka ju ka bojë pojë pojëve, farë së para juve. Me disa ndryshime, nga duhet me një në të rilët dhe në Rabazan. Rasht, kurse populli, populli qërë, e kanë një një një, jo rasht. Më në nda më të botëit, më në nda më të botëit, në ditë tisa populli fillen të mujt, njanë mes të mu Dimognuini bon 36 dit. Prau ata pani nunini muy. Edan ai kemenja 6 dit ma Trabazonit. Tu nan beni rumui shau altro de 36. Na vetem nan 30 dit meninun rɛs, e ato i kan vas dreta me i dallu. Hm, no as tempita. La'allakum tattakun. Allahu dhe lë jlaluhu dhe jallahu, ka përfondu ka 23 ajete, me fjalën allehumt të të kono. Si ta bani këtë? Si veproni ju kështu? Jeni me siguri prej ative që Allahu dhe lë jlaluhu i kenë frikë. Jeni prej ative që listën, u shënonin listën e ative, listën e ative që Allahu dhe lë jlaluhu i frikë. Para të vazhdoj. Në sëpjegimit e ajete në të hadiseve, kam dëshiren të aprezentoj një, një thonë, një thonje, kursiës, gjamisë. Hoxalarës, në siguri, ulemat e islamit anemon ka janë, kur kam sëpjegur në rabazan, taravija, një qeni, ndrek, verës, ligerata, e kam rritë moznetin e rinjes me mundësit samat mëhoja që mos të në nëshojë dhe nja mosbojë dhe në në lishimë, Për indikimit jashtë më përbërënshëm që dikush të atërbulloj e menën ati e mës njëse me një Ramazan Me jam ngritë vullnetin kjo mës një ndodhe Të dhe e se borën parë në Ramazan Unë me ndoj Se që shti Në këtë Ramazan Edhe së të këtë Ramazan Shka të vinë tisa vite Ashtë tërpë një hulj Me hipë kurësit gjamiët edhe Me majtë një një një rrasë për ngritjin e vullnetit gjemotin Që di Jo, në këtë ditë qështi, në këtë sezonë të Ramazanit, në këtë stinë të timë, kush nuk njës meninu të me, kush pa njës men meninu Ramazanit, drejtë për drejtë, i që pa ullo, i që pa bomë me, drejtë për drejti, në jetë të drejtë atë muë, edhe lamin dretë musliman, edhe papës dretë, edhe kujshijës, edhe popullet nivellë popullorë, i a jetë të drejtë atë me i thonë, se të të të të të të të të të të t Ti këti dinit të unë më nuk i të korë është kjo fjallë pak e ronë është pak e ronë Po meninu Ramazalën e asa marana Mësë meninu asa marana Mësë me majtë diqinë Allah o taqëta dhe maranë Njoni Njoni Ja ka njoni diqinë mi markë bërtë u ha me jakti nuk më do me jakti i kolaj i ka shku një lip të dera ka thonë bordin në do të batin sa Allah shtine artë e ka kon do të batin sa Allah nuk, nuk, nuk, nuk e kam mene kam Amma njëherën ka të prit pak E ka prit një vjetë ki Kur ka orë viti qëtër A pra pra ka shku me ali borë Ka thonë men e kam Më të haronë men e kam Do të bojët i zhallat Amma si të shë Kështu krenarën e burën e pasanik A ban me ma shkurë tu pak borë Një ka qërë e, e ka rakim në alës mi E ka zbrit temperaturën për let Ma poshtë të katë let me ka rakë të let E ka rakë të let Qështu me radhë, vitë më zë viti, tu ja suatit temperaturën, të gradën e të lëvjuzit, tim e a po bërgjit, gamjën e bërgjit, ma kolaj, ja ka shtri fin një 100 më mërë, ka ven një 100 mërë. Ja ka pru temperaturën fin 14, në zero. Hajde, hajde, si, saj ma bërgjit pra shtë? Hajde, në të janë i lëvë. I ka thonë ki, qështi edhe këtova lefë të të janë. Ah, Kje subeteh ka borëgjim me lërë pra E kushak e ki prajhtimo Borëgjim s'fudo me lërë Shka so i sojmë ki moj, kuina ki Ki s'ka e mërë Pra, 4.13 O, që e penis shumë dëndet Be ti mrena, por e tis pe shef nash këmë të më to eki Ti këlajt e ki e, pijamirë Tret për shkonë po i mrena Pijamirë tret për shendo e të poqe O, që e kisht këlajt A ma tis përra sheneve shka po eki O, që e këlajt që kaloj ajo të anë sezonat tjetër që t'i kimi i për ati 4 dojnë me 20 më 0 dojnë që t'i kimi i me një unë të bukë a i në urdojnë në të urdojnë prashti a ka mësat dhe a ka mësat me bobiset pra nuk ka ku me bobiset për ngrigjen e voletit që t'asht për ngrigjen e nivellit vesimit po bojmë, që ka bojmë në që t'asht ban lirish me i drazu ato mat i të shpijazimit Ato më të mëgëli, me të razu si përë, kejt qut në, no, kejt familja komplet, edhe e dhirë, nëndë vetë kush i ka e për petë, me ninu mujë në Ramazanit kejtë. Më shki e dhe përmë, nëndë vetë e për petë kush i ka, mujë në Ramazanit me ninu kejtë. Ato të cilë, për këtë punë nuk dojt me di, a na jemi të vetit u kush nuk do me di për këtë punë. Kush do më vini ato? Çai shkas do më vini për Babazën për Zëjatin, çai shkas do më vini për Bajramin, çai shkas do më vini për Namudin, ai shkas do më vini për të drejtën, ai shkas do më vini për fjalën popull, ai shkas do më vini për fjalën mirësi, ai shkas do më vini për fjalën urtisi, ai shkas do më vini për Bogaran, ai edhe për Cez Dominik. Faktikisht, veç një objektive, më i har kallëzon se je joni më. Po vetëm lell këtu të zmuaj. Vëq me një pëqitive s'je i joni. A ka mësidi argument me sel se me një pëqitive njoni për neve s'an po. i joni më po. Ka thonë, me nga shena për e i se minna. Kush nga të rafëton s'an i joni. Hadith, dhe thonë, me nga shena për e i se minna. Kush nga të rafëton s'an i joni. Shëtë mështë, të kush, të cila grupe, të hodbetit Muhammed Mustafa s.a.w. kje haditha më njokë, të trektarë. Ato në fushëve primit e ative, ki që e ative se si jarkullon me shumit. Në nga shënë apëlej se minna, kush në rrejnë, kush në atrasëtër, kush në kush në gënjën, nuk kanë shionë. E ka qua i varin beshit, e ka rrejnë të një kilogramë. E ka rrejnë të një kilogramë. 3 kg i ka, 500 kg i qamë, 419 në realiteti 1 kg ka rrejtë. Nuk i takonu vetë i po atët në të të pasë, a i në të lipe 4 shoqri, në mesin e musliman me veni nuk e ka. Ka rrejtë për 100 gram të omët, në mesin e musliman me veni nuk e ka, në të lipe 4 din, në të lipe 4 shoqri, në të lipe 4 mes, Nëmese në mesin të omët, në veni se ka. Në nga shane a pelejtë se minna, e po mirë me vlobje, që ki për 100 gram tër, të om Kýtrhl, ty dve nám má začít, co my jsme ni nůj podačít. Kira është drejtë për po drejti I ative 3 miliard e qimit ve 4 qërë Shka do pi ative e ka në emnin frit Do e pi ative e ka në emnin një van Do pi ative e ka në emnin dragon Do pi ative ka Zobazan, e ka në emnin sot mëzan E qështë du shmo në emë në kemet E ke vendos burë apo grue Mësme një emnin Mësme një një një Ramazani Ja dragan e kje emni Ja dragit Si tishe, si tishe femë Ja marjane kje emni Ja marjana Njënë në pitutijave Ama hasan Edhe hussein edhe حسن حسين المسلم لكي يأمن وش لا أقرأ دير لا أقرأ دير مويي قرآن الكريم لا أقرأ دير مويي وحيي الله جل جلاله لا أقرأ دير مويي قرآن الكريم Muj i luftës bedri, Muj i petfëll azzam, për shpallis mërkës, Muj i bashkimit muslimanve, Muj i portimit shtetit muslimanve, në këtë muj i ashmo, lindja, hijre, në këtë muj i ashmo bazat e shtetit islamë të medine, me, me luftën e mujë, në thësë qashmojit, si mujë edhe shumë punë të mdoja qire. Muslimanë, ato shka me volnet kanë pranunë tjenë antarë të kësa i the, mujë matë ma, ma ato s'kinë me Muji i zili, ka kalu të nga, zinën e verë, ka kalu të nga në pranë verë, kalon të nga në vjeshtë, që po kalon të nga në dimnit prapë. Muji i zili, ka kalu përskaj të tërës muslimonit në kohën e fështë. Jam tisa momente në kohën e fështë, të dispojnë tisa njërës se zimnit kolaja më rame në nuk. Po zimnit nuk të hadë buk, dita shkurta, asu i nuk pijetë. Ka shumë interesant se dimni njëri teatru ka më shumë severë. Organismi të indi të ndohët ma shpejt për shkat të doftit Pra dhe të imit të, të nëzorë më në nuk Verës njerit interesant të ujë i pjetë ma shumë Djetë edhe verës të nëzorë më në nuk Sa herë të një nojshë nuk kanë kollaj Aso pëse sa kollaj më në nuk Ete torë, në nërë nërë një Sa kollaj, nësë këtë dojmë sa kollaj, sa është kollaj Për shkak se e folim gjithë molë së djume Për shkak se e folim gjithë molë së For pak e ninza ka met, pabu. Luna, zon, red, ves me at babo, rona zor, ne. Ka sa di ret, vazhdat ja me moha ditë ohër se sot. As nisen ajit bilikis për mës, se bashnis kohato. Piktoni të zorja aldrimit. Piktoni të. Ne kem bash më shumë shaj ka ka, ne kem më shumë gurd ka. Mos beni nusë sot me vet babo para bazar. Verë, ka të ret temperatura, ka baba e ka thur gjalit me vardit push, nuk qenë ka thur me vardit. Në otër, ka shku e ka va dit ar, një arë, si mësëni ka lamës me kungi, me lozi bom, haka e të lashe e modër, a mik, a kbut, a dhell të në zaba kejtë pa plinë, në zaba ka thona i me dvetër, eshti e ka sos, ka thona i me dvetër si për shpejtë e shpia, si qëtrinën, Gjithë ditën e lume ka fletë, e pra ka mush në orënë, të e të smene ka bajtë. Edhe shfarë në rrimi, shfarë së mene tronë, me kondë lështërinë bukë. Se e vatë ronë, du bajtë me lështë. Nësa ba ka thonë shtëtë i shpejtë shpia, si të bi, më ka më ju thonë, mështë me marë të dherë atërinë akëshanë. Ves ka dalë për këllamur që të meqë. Me, me shatë, i me shatë për meqë, për me Una mort, mort, paskamort. Esos, pau soz po vazje. Alhamdulillah, soz. Jerabese na kisam ne rahmati me vadi sekrarvet. Sot timos ta mort me ujin ti av tanemo. Kuje. Pin kedar haribi. Na chet na jamato. Eda ma gar ke jis dit che kavadi burgar, misne farad her bizave. Has ko berfizit mis barabete. Misne par, par 30 ka kanor para not. Por mosran 19 not. Apa Kejtë që këtë vakë ka ndullë ka unë vërbu, kur gjombajtë bromi, kur gjombajtë bromi, nësëm, ehe, nësëm, nësëm, nësëm, a i vanë rinë lirën, Kobi rinë për kërpeshi, në zoni nuk rinë, është ka banë në zoni, në zoni përhajka, po jo dhe la mëra, thunë jo ative është ka bojë kësi biseda, se kobi nuk rinë lirën, a i rinë lirën mësme ikë, jo mësme honë, A i varë nuk ri lidhër mështë me hongër, a i ri lidhër mështë me shkun shvijë kujë, mështë me dalë pa lidhe, me shkut i me zhjith kur duhet, ama aj, tre arë, më ditë e pa qëtarë dikush me ka kaluka, me kaluka grafën e atim i donë me hongër. E kush rri pa hongër pra, momentet e taktuarat, ta hapër të të të tëre, ti ka taktu, gjeralu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe cilët nuk e ka në emnin pabuk, këta dosat kërë kemi qërë tri dhe plet, nuk e ka në emnin onësi, po e ka në emnin i bada, e ka në emnin i badet, e ka në emnin adhurim. E që si sasa hasta sa, i saksuj, me adhuru kri e u kriusin, me i bëj i badet ati, ajo sa në kompetentët tonë. Kriusin jonë ka thonë, mu e në Ramazanit, mu e në Ramazanit, jam kam bo parës me mininu mu e ju, dimë dhe torë, dimë dhe torë në kejtë jetë në berë ka përta e Ramazani kejdi mininu. Ma shumë se dimë dhe torë, hali. Shka e më bëllëtut, shkët, pikësaj, ma shumë se timlëtor, hanë i për të venë e rabazoni verës, i njënëjnë timlëtor, se kanë kumëtush, ka kemi dë ashtë të thonë e shkujtë, sa ati katër, ma dreke të shakë, i më shujnuit, jo, shka do me bëllën timlëtor, vetëm në ka bëllënë, dhe për të minur, shka e ka kumëtimi, që mojë të ndërshë, të mirë mi veshë më njëherë, në njënë statistika e ninimit në botë, ruzullin të kësorë përgjësi u mbëtit Muhammed Mustafa, së në marën sëllëbë, me ndryshimi repozitave geografike, me ndryshimi repozitave vendit ka janë, vikon nëmë dëtorë dhe mu dëtë në rinu, vikon dimlejtë të të përna pak, e statistikisht përgjësi ruzullin të kësorë, ninimia, stati vikon dimlejtë, trëmë dëtorë. Dikush me hët janë i dikush me vonë, dikush e kanë ditën gal, ma gandë, dikush me shkërë, dikush e ma të ndarëshërë, më shoditën, ka u vonë, këllë di më dhëkorë, më se gjoditën. Meni ven janë dëbura, një nojnë të aljënanë, edhe poshtë, polin e jugu të dhëtë verjotë, një nojnë veç nabë, veç nabë një nojnë. Në dimë le të hanë, i përën, në dimë le të hanë të përën. A fa na, kur di, gjash e njënë Amazon do më një vendë të shi akandismen i nuk ndim dhe e thalë të firë ndim dhe e thalë njëftarë vend njësë kanë 6 mujë kejtë ka dhe në brejtë ka jemi brejtë aktive të ikon dhe vektim pole në zbash të kejtë në prasek në bash në statistikë një njënë njënë dhe më të dorë kejtë muslimat e gjithë Në gjithë, o këdëllë, këdë alë në ku më më të vasata, në juk e mi pru juve, juk e mi bëhë më të popojë më të satarë, nuk juk mundujmë. Shka kemi një një verës, këtë 3 më torë, 4 më të 5 më të, a pagujtë me në një në verës, shka të një dojmë që të asë dimnit, pagujtë me në një një në dimnit, ama kejtë vazhë pëgjët një një në një, kejtë vazhë pëgjët një n باغود نامو نو ديم جا پرتا ستا باغو زجا باغو تھر پركيتا افول شريعت الاسلام پر رمضان افول لي جانو پورا پر رمضان افول لي جانو جان فن الله جل جلاله الصوم لي وانا ادبه كي كل ابن ادم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا ادبه rall pun gjali ademi ska i ban ibarke provet ibiria ademi ska i ban pun ti ban ke provet alo veçje ni mirëban për mua un ia paguam Zdhim gjënë se sa Zdhim gjënë se sa na Ne e dhim vëndëm një gjëndet E dhim një gjëndet Një gjëndet i sili Ka shumë dirë në ta Edhe si të da dhejre Ka e më në në ven Dhejre e sadaka Urdhënë i hinë në gjëndetin Allahu Jelle Jelaluhu A të që këtë i gënë sadaka Ne e dhim një dhejre Ka e më në dhejre e sadaka Në gjëndet Urdhënë i ju të durimin Urdhënë i ju të durimin Por do ni udhërimi thiri për durimin, a ma? Jo naq, jo naq kontekstin e durimit i cili ka kaluar frik. Jo, ai sa durimaj. Jo na kontektin e durimit sepse nuk kuma fiton me bonë joma. Ai sa durim. Ai sa durim. Po ndurimin i cili të të skjegu në në në në qëratat e ashme Ramazan dhoshta, durimin të cili në ka hartu, shveti Islami, dhe aji nuk prallon dokumentit huja, aji prallon vetëm dokumentit dhiftesat e vetëa, aji cili e ka me vëti, dhiftesën e durimin, si pasuazave të Islami që shika së kegu durimin aji, që aji hiz për një dhejrë gjënët, e cili e ka një dhejrë e durimin. Urnër i jëtë shihadit, që keni mehë shumë pak firën e tokës, orë nëni i hini në përmës të erës gjahadit në në. Që këtë më të mëna i përmën më me hojnë me se se herë po edhim që këtë fjallë në gjahad, si shka pra tërqesë të, të likura, se ditër shka ka dhe ati shka ka dhe nas me ditë jemi të lëmit kagria, kur po folë të si këtë fjallë a po haqitin të me ka hajtë, po na muzhe trupi me koka. Jo, po haqitin me i pari, po gjahitin. Mujahidin, një muajtjitit, Mujahidin Fjala me hamë në shëriat të burë Fjala me hamë në shëriat Prej të cilës të utën muslimanë E atin ishka në me thonë mu të utë prej fjale të zhjahat Prej fjale të zhjahat Në me thonë mu të utë prej kaputin dim Përra gjabë një ule Kejtë, kejtë, kejtë Kam atë dimnit Kam sjef që mu vesh Me knish, me majit, me setre, me katë Kaputin kur ma përmenin në ndalit dimnit O di dini duj me pas qes me pas apo në ushtin. Shporë e të mëo apo me dini menzion çimet, në të të mëo apo. E jihad i shas? Jihad i ars. Kumi, manzat ku muslimonët e ndaj trupin, spirtin zëvërën, tinin fan rrava të vërtetë, edhe mas i art i trimë sukses i 2 vlijë. Selam. Kejve muslimanëve anë e mbarë botës, në të veparë Ramazanët, prej gjamiës, vetër së lupë qanë. Në të veparë Ramazanët, kejve muslimanëve mbarë botës të lafë, si të dojnë me e të usvirë, si të këndë qepë, të shirë, si të këndë. Aja është të kësaj, kejtë të shirë atë janë të shtuze, janë reklonë, janë pikë nujë, janë rosë me njezi. Si dojë të lirë me e du, anë në gjakë mëjnë me kalu, në fushën e jetës të lirë, në përmetë gjithatit. Lirë si të dojë me e du, ku shka të shiri, lirë me e du, edhe e me ndonë të një rrugë qetër jashtë të gjithatit, është e pa mundur, ju pojmë të lamë me përgjërësi, se është e pa mundur. Në përmetë në modhën, nuk ka thonë Allah u gjëllë në gjëllë u lirë u lirë u njërdhën. Në përmetë në Nëpërmes sadakave nuk ka thonë. Kto janë? Kto janë pjesë të mësë, të cilët morin pjesë në lirimin e Kosovës. Është fundamenti Ana doza kreator, Stila Vetra, korridori i madh Joan ka kaluar thajë robëri dhe lirik, ashtjehat, tutoj ditën, por buzën gjithditën vllau gjith jam i dashur. Ka kundërshtojë gjithditën, si ta kundërshtoj, si mos vështë kjo fjalë, as fjalë kuranit të Kuranit, si mos atëshën ke Kurani i Karim, ashi hartum ti si program sistematik për liritë popujve, fjala gjithhet, edhe përfin lufën me gojë, e përfin lufën me laf, e përfin lufën me E përfshin lufëtën me dialog, e përfshin lufëtën me ard, edhe i përfshin të gjitha lojët e lufëtëve, për medaljët e të në njërijatët, medaljët përgjën lirisë, jashtë taksaj kush me ndonë dhe ka rrugë, hardu dhe tjetër, ashtë rrugë, një aj, edhe popullën të të silit i priraj. Gjomotin dërësë.